velkommen til bogmærkets juleedition. I dag er det den 21. december. Tre dage til jul. Ja, og nu har vi juleferie. Det er rigtigt, det har vi. Ja, for vi har afleveret vores eksamensopgave, og så har man juleferie. Ja, og jeg, jeg tager jo til Hamburg. Holder du jul i Hamburg? Nej, jeg, jeg skal bare lige derned til i morgen. Men det er sådan, jeg lige kan se sådan et julemarked. Og... Fordi tyskerne de går rigtig meget op i julemarkeder. Ja, det er rigtigt nok. Det har jeg godt hørt. Mm. Det lyder sygt hyggeligt. Jeg ja. skal til julefrokost i dag. Ej, det bliver mega hyggeligt også. Ja, det glæder jeg mig også til. Hvad glæder du dig mest til at spise? And. Var du også and til julefrokost? Ja, fordi vi skal ned i byen på sådan en fin restaurant. What? Så vi skal spise sådan noget fint and. Det glæder jeg mig helt vildt meget til at smage. Confidinor. Ej, jeg siger bare ting. <laughs> det tror jeg siger. <laughs> Det var bare ikke, det, det hed. <laughs> jeg synes, vi skal læse afsnittet for i dag. Måske skal de have and. Det kan godt være. 21. december I dag, siger min bedste far, og knubber sig lidt i skægget. I dag vil vi to skære os et skib. Skære, siger jeg. Hvordan skære? Ja, snitte, siger min bedste far, og tænder sin gromme pibe og puster lidt røg ud af et hul i skægget. Snitte, sønike. Det er mig, han kalder sønike. Jeg ved ikke rigtigt hvad det betyder. Men det lyder rart. Ser du, siger min bedstefar og puster endnu mere røg ud gennem skægget. Vi to snitter også et skib, som vi så kan sejle med i vaskebaljen. Og når det igen bliver sommer, kan vi sejle med det nede på bækken. Hvad siger du til det? Det vil jeg da godt være med til, siger jeg. Og det kan jeg jo sagtens sige, for jeg forstår jo slet ikke at snitte et skib. Mm. Tænker jeg ind i mit hoved Det bliver dejligt at sidde lige så stille Og se på at far snitter et skib til os Hent nu først en brændeknude Ude i huggehuset Siger bedstefar Så sliber jeg kniven imens Så ruller jeg mit tykke halseklæde Fem gange rundt om halsen Og bener over i huggehuset Og henter den største brændeknude Jeg kan finde For det skal være et ordentligt skib Og så begynder bedstefar at snitte Mens han ryger tobak vi har tændt petroleumslampen og vi sidder lige så stille i det gule lys fra lampen og kan mærke duften af frisk træ. Og da vi har siddet sådan lidt, begynder bedstefar at fortælle mig historie om den gang, da han sejlede på de syv have i storm og piskende regn. Har du været sømand, bedstefar? spørger jeg. For det har jeg aldrig hørt noget om. Om jeg ja, har, siger bedstefar. Ja, det kan du splitte klyverbummen på, at jeg har vaskeægte søvulk. Hvordan splitter man den der bom? spørger jeg. Øh, bedste far. Ja, det, det kan jeg nu ikke huske. Men jeg kan fortælle dig, at det var i sejlskibenes tid. hele mænd, hvor vinden sled i sejlen og rev os i håret og skægget. Ja, jeg ja, tænk en gang. En dag fik vores gode kaptajn sit skæg, rykket af under en orkan. Skæg over bord, brølede han. Læns pumperne og bræs aktermasten. Men det var allerede for sent. Kapteinen Skæg forsvandt i bølgerne, der var så høje som fem etagers huse. Og ikke nok med det. I det samme kom der en val forbi og slugte Skæget. Hov, oh, halløj, råbte kaptajnen. Hvad biller du dig ind, Val? Kom hit med mit Skæg. En valen hørte ham ikke, den forsvandt bag de høje bølger, og vi så hverken den eller kaptajnens skæg mere. Bestefar far lidt på sin pibe og holder skæg. far lidt på sin pipe og holder skibet frem i lyset fra petroleumslampen. "Se så, siger han, nu mangler vi bare en mast og et godt sejl." "Ja, siger jeg." "Og en klyverbom til at splitte." "Nemlig," siger bestefar. I det samme hører vi en lille fin latter inde i det mørkeste hjørne af stuen. Vi sidder ganske stille og lytter. Åh, oh, oh, oh, oh, oh, siger den lille stemme. Splitte bum. Åh, oh, men sikke noget sluder! Splitte kliverbom! Oh, oh, oh, oh, oh. Han griner derinde i halvmørket. Man kan rigtig høre, hvordan hans mave klukker. Det er en skal jeg. Hør, far! Hmm, brummer far. Jeg synes, det lyder som om han gør grin med os. Ja, siger jeg, men han er vel heller ingen forstand på skibe. Alligevel kan vi høre ham le længe efter, mens han hele tiden mumler splitte klyver på <laughs> oh, sikke noget sluder. Det var det 21. afsnit. Og på en måde kan man godt sige, at de lavede julegaver. Det er godt nok julegaver til sig selv. Ja, det der er skib. Ja. ja. Jeg har engang snittet en ske af træ. Har du nogensinde snittet noget i træ? En kniv. En kniv. Hvordan snitter man en kniv? Det er en smærkniv. Nå. Ja, så giver det god nok mening. Og sådan en, en, et honninggreb. Jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder, men du ved sådan en, der er riller i, så man døber ned i flydende honning. Nå. Ja, og så, ja. så tager man den op, og så kan man sådan... Vende det af. Ja. Det har jeg snittet. Det er også en god ting. Og, Og en slev. Ja, en slev. En træske. Sådan en, som nisserne spiser risengrød med. Ja, det er også sådan en, jeg har snittet. Ah. Ja. Og så har jeg snittet rigtig mange vandrestokke, fordi jeg var nemlig spider. Og ja, jeg har også øh, altså snittet mange spyd. Ja. Men kun til øh, skumfiduser. Jeg brugte mine til snobrød. Ej, helt ærligt, Katrine. Snobrød. Det, er det var jo også sygt lækkert. den mest kedelige ting, og det tager bare så lang tid. Nej, det er bare dig, der er mega Nej. utålmodig. Nej, jo. Men skumfidus, så kan man bare lige putte den ind i flammen, og så, og så spiser <laughs> Men man Men så den bliver den, den helt sort. Nej. Jo, Nej, du, du putter den ind i flammen, bliver den sort. Men så kan man bare pille det sorte af, ja. og så spise alt det flydende indenunder. Og det er sygt godt. Ja, det er også godt med sådan nogle ristiskumfiduser. Ej, jeg, jeg har aldrig helt forstået det der med skumfiduser i kakao. Nej, det har jeg heller ikke. Men jeg kan godt lide en smeltet skumfidus. Jeg har engang varmet en skumfidus i mikronen for at få det til at smelte. Det fungerede okay, men hele tallerkenen var smurt ind i smeltet skumfidus. Shit. Jeg, jeg har engang fået skumfidus i håret. Det var dengang, jeg havde langt hår. Det har jeg ikke mere. Var det derfor, du blev klippet? Nej, det var det faktisk ikke. Nå. No. Men altså, det kunne det have været. Ja, det tænkte jeg nærmest ja. nok. Hvad tror du på, at far har været ægte sømand? Og at at kaptajnens skæg blev reddet af under en orkan. Har du aldrig prøvet at forrede dit skæg af under en storm, <laughs> jeg er Katrine? Jeg Jeg kan slet ikke få skæg. Det er løgn. Jeg tror slet ikke på det. Er det rigtigt? Jeg tror, at han fortæller rigtig mange rigtig gode historier. Men jeg tror ikke, det er helt sandt det hele. Nå. No. Hvorfor noget af det tror du så ikke, at, at der er sandt? Jeg tror ikke på, at der er kommet en val og har slugt kaptajnens skæg. Nej. Det er rigtigt. Men altså, man hører jo tit sømænd sige, splitte mine bremsejl. Men bremsejl er noget andet end en kliverbom. Rigtigt. Altså, en kliverbom er sådan et, et stort stykke massivt træ. Som sådan... Øhm, det er den der, når, når folk råber, pas på på et sejlskib, fordi man kan få en bom i hovedet, så er det kliverbom. Ja. Hvis I nogensinde har set sådan nogle film, hvor folk de vælter i havet, fordi de, de bliver fejret af, af sådan en... Af sådan en bum, ja. der kommer svingende, fordi den skal ligge over i det andet. Og hvis man splitter den, så virker sejlskibet jo ikke. I hvert fald Nej, ikke den slags sejlskib, der har en klyverbum. Så jeg kan godt forstå, at Nisse er sådan sikkert noget sludder. Ja. Men på den måde er Nisse en ret god nisse. Fordi at han... Han ved mange ting. Ja, han ved virkelig mange ting. Men han må også være gammel. Men han, jeg tænker også, at han må begynde at synes, det er helt vildt hyggeligt at være inde ved dringen, Fordi han, han begynder at sige mere og mere, og være der mere og mere. Jeg tror, han synes, det er hyggeligt at høre historierne, ja. som bedstefaren fortæller. Jamen det er rigtigt. Fordi det synes jeg i hvert fald er mega hyggeligt. Jamen det er mega hyggeligt. Katrine, fortæller du mange løgnehistorier? Nej. Altså sådan nogle ligesom bedstefars, nogle hyggelige løgnehistorier. Jeg tror ikke, jeg fortæller mange, men nogle gange kunne jeg godt komme til det. Min kæreste er rigtig god til det. Han finder på alle mulige ting. Han har fortalt sin lille søster, at et tog kører 1000 km i timen, og hun troede på det. Jeg fortæller over mange historier. Gør du det? Jeg ja. har også engang hørt den historie, du har fortalt om dine tommelfinger. Ja, det er rigtigt. Det er fordi, øh, en gang så bliver indlagt på hospitalet i en uge. Og det var bare fordi, de skulle tage nogle prøver, som var helt vildt svære for dem at tage, hvis jeg var derhjemme. Så jeg skulle sove der i en uge. Og så var der en, der spurgte, hvorfor at jeg skulle være der. Og så sagde jeg, at det var fordi, at jeg havde stump tommel. Så min ene tommeltot var kortere end den anden. Og det betød, at jeg ikke kunne trække vejret ordentligt gennem venstre næsebor, Og så får man for lidt ild til hjernen. Og det var det, de skulle prøve at gøre noget ved. Og det passer slet ikke. Ja, det du har slet ikke tommelfinger. Og der findes ikke. slet ikke noget, der Nej. hedder tommelfinger. Det er rigtigt. Og så sagde, jeg, så sagde jeg bare nogle ord på latinsk, så det lød som om, at det var en rigtig sygdom. Det var helt vildt dumt. Men det var meget sjovt, var det ikke? At få folk til at tro på sådan noget snydehistorier. Men så glemte jeg at fortælle dem, at det ikke passede. Og så kom jeg til at gå i klasse med nogle af dem, sådan to år efter, jeg havde fortalt dem det. Og så spurgte de mig, Hvordan går det med den der farlige sygdom, du har? <laughs> og det var altså helt vildt pinligt, at jeg skulle fortælle, det ikke passede. Kunne du ikke bare have fortsat med at snyde dem? Jamen, de gik jo bare bekymrede for mig. Ja, og det er selvfølgelig rigtigt nok. Så de går og været bekymrede for mig i to år og tænkte, åh, det er hende, der har med den farlige sygdom stump tommel <laughs> Det er helt vildt dum. Jeg synes, det er en god historie. Ja. Oh, men sådan noget fortæller jeg tit, ja. Og så fortæller jeg tit, når jeg er til fest... At, at jeg har været professionel atlet. Ja, og hvorfor er det, du har været professionel atlet? Det er, fordi jeg synes, det er helt vildt sjovt at fortælle. Men hvad siger du, du har været professionel Nå, atlet i? Ja. Jamen, i spring I spring mm -hmm. Og de plejer som regel at finde ud af, at jeg lyver, når jeg siger, at jeg har sprunget 3,5 meter højt op i luften. Det kan jeg godt forstå. Du ja. ligner ikke en, der springer tre og en halv meter? Sådan det gør jeg Jeg siger, at det er på grund af min brug af svingbenet, at det er jeg faktisk vildt dygtig til. Ja. Men jeg har fået en skade i knæet på grund af min stumtommel. Det er nogle gode du har. Men du er jo faktisk, på en måde, er du jo stjerneatlet, fordi du har jo været til Quidditch. Det er rigtigt. Jeg har sølv i Sveriges Mesterskaberne i Quidditch. Og så 2011. er man vel rimelig kendt. Det er rigtigt, det er man. Jeg var også i en masse monopolet omkring det, ja. for, for at høre om nogle ting der. Så jeg har spillet uh, Mugler Quidditch. På højt niveau. På højt niveau, nemlig. Og det er faktisk en sådan historie. Det er faktisk ikke engang løgn. Nej. Nej. Og øh, jeg kan også, hvis I ikke tror på det, så må I lige sige til, for så skal jeg nok finde nogle personer, der kan fortælle jer det rigtige. Jeg kan også <laughs> vise jer billeder af det. Jeg synes bare, du skal lægge et billede op på Facebook. At, hvor vi får medaljerne? Ja. Jamen, jeg, jeg finder et billede. Ja, det synes jeg. Det lover jeg. Og så synes jeg, at øh, vi skal sætte bogmærket her.